Та чим більший труд, тим більша спокута, тим більша заслуга перед Богом. Тому Валентина терпіла. Святкова учта була для Валентини особливою. Зібрались бабусині-сусіди, в основному старенькі вчителі. Хтось із них учив валю, хтось ні, але свято вдалося. Вона поцілила, сама того не сподіваючись, у саму суть християнського звичаю. Влаштувала великодний обід людям, які бачать ковбасу лише на свято. Ніхто не накидався на розкішні страви, немов із голодного краю. Їли стримано, смакуючи, віддаючи належне майстерності та фантазії господині. Так на селі належить. Напередусім – гідність. Пили потроху, в кого тиск, у кого печінка. Зате солодким призволялись на випередки – частуючи валю, принесеним із дому, а вже потім пробуючи чудернацькі німецькі пундики, яких з роду віку й не бачили. Ви погляньте, і вигадають таке люди, що печиво, на ньому желе, а зверху шоколад. Конкуренція, Оксано Петрівно, конкуренція мусять щоразу вигадувати нове. Люди за кордоном пересичені, самі вже не знають, чого хочуть. Подай їм щоразу іншого – «Інакше прогорить фірма», – пояснювала Валя жорстокі реалії капіталізму. «Хай візьмуть кілька уроків у Степанівни, навчаться її медовий перекладинець робити. От тоді не прогорять, правда, Степанівно?» – жартувала бабуся, яка почувала сьогодні господинею, в якої нарешті все гаразд, Гаразд. І хата вилизана до доблизку, і на столі, чого лише душа забажає, і головне – Онученька приїхала. Дорога додому. В машині добре думається. Сидиш собі, крутиш кермо, одноманітний пейзаж за вікном не відволікає. Добре думається, коли легко на душі. Валя вже й не пам'ятала, коли востаннє почувалась у такій злагоді із собою. Так буває, коли зробиш добру справу. Коли виконаєш те, що вже давно збирався, та все руки не доходили, бо наче й ненагальне. Та попри все добре і приємне, закрадався у душу якийсь хробачок і починав точити. Останнім часом вона багато, дуже багато, занадто багато витрачала, а зовсім мало почала заробляти. Звички залишились попередніми, а прибутки різко зменшились. Тому купка доларів, невичерпна, товста, як здавалося, загрозливо потоншала. Валентина подумки підраховувала збитки. Виходило багато, навіть у великих сумах, без поточних щоденних витрат, які також, виходячи із досвіду господині, бувають значними, хоч і малопомітними. Отак От по 10-20 гривень можна за день розтринкати не одну сотню, а потім не взяти у тяму, куди ж поділись гроші. Таке буває, і кожній жінці таке відомо. Нічого не купила, хіба трішки м'яса, курочку, невеличкий шматочок шинки, крихітну грудочку масла, малюпусіньку баночку сметани, мікроскопічний, всього на пів кілограма, кусінчик сиру одного-двох сортів, ну, там іще якогось чаю, пачку-дві, кави, тістечок, фініків, інжиру, кураги для вітамінізації організму, з десяток апельсинчиків, бананчиків, мандаринчиків, щоб по скромнячку, без панських вибадів. Ага, ще шампіньйонів, бо яке ж погодитися м'ясо без грибів. Ще таких всяких кетчупів, майонезів, приправ, божне піст. Ну, соку, ну, цукерку, шоколадку, бо як не засолодиш душу, то хоч топись. Ну, морозива пакет. Отакий, на кілограм, щоб кинути в морозильну камеру і не бігати по кіосках, як душа попросить смачного. Ну, «Ще якусь дрібничку, ото й усього. Та ж ні ананасів, ні рябчиків, ні риби, ні ікри, а гроші фіть і нема. Як там кажуть люди? Раніше гроші мали ноги, а тепер дістали крила. Правильно кажуть». Валя зовсім не шкодувала, що витратилась на поїздку до бабусі. Знала, що тепер спокійно спатиме, бодай, тиждень. Та почала замислюватись над джерелами поповнення бюджету. «Оце вже не жарти». Коли витрати перевищують прибутки, тануть запаси, а цього дозволяти не можна. Треба порадитися з Маркіяном, поновити золотий шлях.